O tomhle baráku ví jenom pár lidí a většina z nich má na zbroji zelenýho smajlíka a v řidičáku jméno Shackleford. Vrátila se k jídlu. Julie měla zjevně hlad. Žádný div, když včera ztratila spoustu krve. Polkla a pokračovala. A navíc je tady pekelně dobrý zabezpečovací systém. Jestli k tomuhle baráku cokoliv přijede, přijde nebo přiletí, dozvíme se to. Ve sklepě je navíc ukrytá zbrojnice plná věcí, který nám chtěli zabavit, když nás posledně rušili. A na základnu je to navíc slabých 15 minut. Když nás napadnou, stačí se udržet čtvrt hodiny. Rozpozná tvůj bezpečnostní systém u píry? Zeptal jsem se. Možná, pokud víme, musí chodit jako všichni ostatní. Prozatím nebyl zdokumentovaný žádný případ, že by se proměnili v netopíry jako v Drákulovi. To, že umějí měnit podobu, je jenom pověra. A nesmíme zapomínat, že upír do domu nemůže vstoupit, pokud tam není pozván. Takový je jejich pravidlo. A proč se ho držej? Ve filmech jsem to sice viděl, ale nedává to žádný smysl. To nikdo neví, ale prostě je to mezi upíry zákon, Ostatním nemrtvejím je to jedno, týká se to akorát upíru. Ale přišli do domu doktora Terliho a zabili ho ve spánku spolu s jeho ženou. Přece nemohli mít pozvání. Nebo co ten útok v Atlantě? V Atlantě probíhal večírek. Stačilo, aby je pozval některý z původních hostů. Zatím jste viděli akorát mladých upíry. Ti staří umějí být zatraceně okouzlující a když se zrovna nechystá jíst, vypadají jako normální lidi. Co se Terliových týče, kdo ví, možná jim stačí jakýkoliv náznak pozvání. Napíchla další kus vejce a ponořila ho do kečupu. Neměli tam třeba rohošku nebo něco podobného s vítacím nápisem? Přikýbl jsem, protože jsem si vzpomněl na otevřené zadní dveře do domu Terliových a zašpiněnou vstupní rohošku. Přísahal jsem si, že už si takovou věc nikdy nekoupím. Chrliče? zeptal se Trip. V zbrojnici mám baret ráže 50,2 mm, kanon, lachty a pár granátometů. Pak tam je taky RPG a Spik 9 pro nejhorší případy. Až se najíme, půjdu ty kvéry oprášit. Budu potřebovat pomoc vynesením spiku po schodech. Nevěděl jsem, co je spik 9, ale když jsem slyšel, že ho musí přenášet dva lidé, začal mě zajímat. A co P? zeptala se Holly. Nelíbilo se mi, že jméno prokletého zkrátila. Když jsem ho viděla, a pocítili ho moc, přišlo mi nevhodné takovou stvůru označovat familiárním P. Obyvatelé Tokia a také neříkali Godzilla velké G. -čko. Těžko říct, řekla Julie. Nemáme ponětí, co na něj bude zabírat. Mohlo by třeba stačit do něj nasypat hromadu kulek, zapálit ho nebo ho vyhodit do povětří. Nevím. Některý z není snadný zabít. Tázavě se na mě podívala. Pokrčil jsem rameny. A no nemám ponětí. Starej mi nechtěl nebo nemohl říct, jak na něj. Vím ale tolik, že nechcípne zrovna snadno. Mám pocit, že to bude velký tvrděk. Julie dojedla snídaní a odsunula talíř. Já si ještě přidal. Trip srkal kávu a holy se ujistila, že má pistoli na místě. Ještě poslední věc, řekla Julie. Byla si zase jistá sama sebou a vrátila se do velitelského režimu. Jestli nás najdou a napadnou. A jestli je nedokážem porazit nebo zastavit, než dorazí pomoc. A jestli se pokusí tátu unést tak nebude jiná možnost. Zapte ho a udělejte to tak, aby ho nemohli oživit. Střelte ho do hlavy a mrtvolo spalte. Mluvila klidně, jako by popisovala počasí. Zabíjet stvůry je jedna věc. Mít na rukou lidskou krev, to už je něco jinýho. Když nebude zbytí, udělám to pokud možno já. Moja rodina, moje starost. Souhlasej všichni? Tupě jsme přikývli. Julie nasypala na talíř chladnoucí míchaná vejce, přidala párek a podala mi to. Danes mu to, určitě má hlad, řekni, že ho pozdravuju. Ray Shackleford seděl na posteli zápěstí připoutané k železnému rámu. Když jsem vešel, mrzutě na mě pohlédl. Šedé vlasy měl rozcuchané a na místech, kde jsem ho praštil, měl pod Zdála se ale, že je při smyslech. Donesl jsem jídlo. O tom, že jsem přinesl raději jen plastovou vidličku, jsem se nezmiňoval. Pustně chlapče! To nemůžu, je to pro tvoje vlastní dobro. Fajn, no, tak se vykálím na podlahu. Na tohle jsem nepomyslel, ale konec konců jsem nikdy žádného šílence neunášel. Položil jsem jídlo na šatník a vyndal z kapsy klíč k poutům. Spokoje vedli dveře do koupelny. Okénko nad sprchou bylo příliš malé, než aby se jim dalo prolézt. Zkontroloval jsem, jestli v koupelně nejsou schované zbraně. Konec konců byli jsme v Julii nědomě, ale nic jsem nenašel. Tak dobře, ale jestli se pokusíš o nějakou volovinu, zmlátím tě do kulatý krychle. To víš, já skáču po každých zámince k násilí. Jasný. Fajn, hoď sebou. Uvolnil jsem pouta a trpělivě čekal, než se došoural do koupelny. Zavřel za sebou dveře. Otevřel jsem je. Ne, nevěřím ti. No fajn, tak se koukej, uchyle. Čekal jsem, až vykoná potřebu. Pak si umyl ruce a učasal vlasy. Doprovodil jsem jej zpátky k posteli a nasadil mu pouta. Žádné potíže nedělal. Podal se mu jídlo, které okamžitě zhotal. Zmláčil jsi mě do řekl mezi sousty. Kdybych byl ve formě jako kdysi, nakopal bych ti prdel. A namlouvej si, co chceš. Moc si o sebe nemyslí. Znám týpky, jako seš ty. seš akorát žoldák, mačkáš spoušť. poušť. Vsadím se, že tě Erl přibral, protože seš dobrý bijec. A víš co? sež díky tomu vůbec vláštní. Zabíjet věci je snadný. Pochopit je, to už je těžký. Když vidím stvůru, tak zastřelím. To je celý. Jednoduchý. Prozradím ti malý tajemství, chlapče. Chlapů jako seš ty, je všude hromada. Skutečnej lovec oběť chápe. Ví, jak stvůry přemýšlej. Uspěje tam, kde ostatní selžou, protože zná nepřítele líp než sám sebe. Díky tomu jsem bejval nejlepším lovcem, jaký ho jsme měli. Kdo zápasí s nestvůrami, ať se má na pozoru, aby se přitom sám nestal nestvůrou. A hledíš-li dlouho do propasti, vzhlédne pak propast i do tebe. Haha, vzdělaný chlap. Nakonec asi nebudeš tak blbe, jak vypadáš. A necituj mi tady ničeho. Ten německý magor by skutečnou nestvůru nepoznal, ani kdyby mu vysela zakousnutá na prdeli. Já filozofii ve skutečnosti nesnášel. Ten citát jsem si zapamatoval z úvodní animace jedné videohry. Už jsi skončil? Julie mi o tobě něco vyprávěla. Prej máš sny a vidění. Chceš, co mám tady? poklepal vidličkou na svůj spánek a zamazal si vlasy kečupem. Chceš, abych ti pomohl najít Lorda Mačáda? Víceméně. Mohl bych to udělat. Ostatní lovci můžou ty starý knihy pročítat a rozblbnutí, ale stejně na nic nepřijdou. Není to o tom, co si člověk přečte. Jde o to, aby člověku jednotlivé kusy informací zapadly do sebe jako skládačka. Až na samým konci dají všechny ty knihy smysl. V posledních šesti letech jsem měl docela dost volného času. Seděl jsem ve vypolstrovaný cele, kde jsem mohl akorát přemýšlet, tak všechny svý znalosti spojit dohromady. Teď už mi to celý dává smysl. Vy hlupáci se pořád snažíte najít rohový kusy a třídit jednotlivý dílky podle barvy. Má tvoje žvanění nějaký smysl, nebo si akorát snažíš říct to další rádu dlčenichů? Smysl je tenhle. Můžu ti pomoct. Můžu ti říct, kde Lord Mačádo použije svůj artefakt. Můžu ti říct, co máš udělat. Můžu ti říct, jak ho zastavit. Dokonce ti můžu říct, jak ho zabít. Mrtvý chlápek v tvý hlavě nic z toho neví, ale já jo. A proč mi teda neprozradíš, co potřebuju vědět? Protože bych z toho nic neměl, chlapče. Zabránil by zničení světa. To je přece docela užitečná věc, nemyslíš? Já ti to prozradím, ty to řekneš, Erlovi. Pak zabijete Lorda Mačáda a sedm opírů. Zachráníte svět, vybelete si tučný šeky. Budete zahrdiny. Já se vrátím do Eplknu a budu hnít ve svý cele, dokud nezdechnu. Jestli chceš mou pomoct, tak mě půjstě, já ti řeknu všecko, co vím. A to čeká, že nechám jen tak jít někoho, kdo otevřel pekelnou bránu prostřed a labami. Ze své chyb jsem se poučil. Už to neudělám. Nejsem takový magor, jaký jakýho mě všichni mají. Mám všech pět pohromadě. Když mě necháš jít, slibuju, že už nebudu do takových věcí šťouhrát. Zmizí, a už o mě nikdo neuslyší. Mám ulitý prchy, falešný doklady, pasy. Postně a ztratím se. Usadím se v Mexiku a zbytek života strávím v crkání margarity se senioritas. Pobovím se o tom svou tvou dcerou. Julie je moc choulestivá. Stejně jako její matka vždycky dělá to, co je správný a ne to, co by měla udělat. Věř mi, poučil jsem se z vlastních chyb. Končím. Erl to nedovolí. Můj táta to nedovolí. Nevěřej mi. Nabízím to jenom tobě, chlapče. Promysli si to. Optimisticky se usmál. Nevěřil jsem mu ani, co by se zanehet vyšlo. A co kdybych mi něco prozradil předem, abych věděl, že to za to stojí? Když ti dám do sdílků z kládečky, přijdeš na to sám. Nebudeš mě potřebovat a šoupneš mě zpátky do Appletonu. V nejlepším případě mě připoutaj za nohy podlaze a budu si moct zapinkat stolný tenis s doktorem Nelsnem. Budu koukat sokna a sledovat magory, jak si stěžijou na to, co jim provedli stvůry. Ti sraby nemají o skutečných mukách ani potuchy. <laughs> Jupi, ani nápad, chlapče. Informace za svobodu, taková je moje nabídka. Bež do prdele reji. Vzal jsem jeho prázdný talíře a odkráčel. Počkej. zastavil jsem se s rukou na klice. Musíš to pochopit, já se tam nemůžu vrátit. Otevřel jsem dveře. Stůj, poslouchej. Pokusil jsem se oživit svou ženu. Co pak je to tak zlý? Miloval jsem ji. Vím, udělal jsem chybu. Byl jsem zoufalej. Udělal bys to samý. Miloval jsem ji prostě příliš hodně, než abych ji nechal odejít. Vím, že to už nemám znovu zkoušet. V té trhlině jsem viděl různé věci. Věci, které vůbec nemůžeš chápat. Vím, co tam je. Moje mysl je zjizvenější než tvůj obličej. Věř mi, slibuju, že už se to nestane. Zbohem reji. Vyšel jsem na chodbu. Počkej, nenechávaj mě tady. Chceš informaci předem? Dobrá. Zastavil jsem se. Žádný skutečný místo moci neexistuje. Není to žádný pevný bod. Existuje úzel magický energie. Místo moci je tam, kde se jeho linie křížej. Neustále se pohybujou. Pořád se měněj. Ale já vím, kdy a kde se objevěj. Ty profesory zadali, protože studovali určitý starobilý kultury, který znali několik dílků skládačky. Já ale mám skládačku složenou. Vidím celý obraz. Dokonce vidím i krabici, ve který ty dílky původně byly. Stane se to za úplňku. Pověz mi víc, reji. Máme tři dny, než se koncept lineárního toku času stane zastaralým. Lord Mačádo si myslí, že ví, co dělá, ale plete se. Svět, jak ho známe, přestane existovat. Zemřou miliardy lidí. Hrstka, co z bude přežívat jako dobytek žijící ve strnulé slepotě. Lidstvo poslouží jen jako potrava a zábava starobilých. Měl bys o nabíce nabídce přemýšlet, chlapče, čas běží, za tři dny se zastaví, navždy. Tvoj táta mi učenil nabídku, řekl jsem Julii, když se mi potkal v přízemí. Asi už ji nebavilo čištění a vynášení všech zajímavých zbraní ze sklepa, protože se věnovala renovacím. Buď užitečnej a podrž to, podala mi jeden konec směřícího pásma. Přidrž to tamhle u toho rohu. Udělala pár kroků a přiložila pásmo k zemi. Vytáhla zpoza ucha tušku a označila místo na podlaze. Budu potřebovat víc podlahových krytiny. Mám dost na dokončení chodby, ale na vchod už mi chybí. No ty nechceš jeho nabídku slyšet? Myslím, že odpověď na tuhle otázku jsem znal předem. Nech mě hádat. Pouštně. Slibuju, že už budu hodnej. Žádný další vyvolávání démonů. Keci, keci, keci. Řeknu ti, co potřebuješ vědět. Počkala, než se pásmo automaticky sroluje a pak si ho strčela do kapsy. No v podstatě. Ale taky řekl, že prokletej udeří za úplňku. Zbývá jenom tři dny. Tak to nám nezbývá moc času, co? To víš, zlý věci si musí vždycky počkat na úplněk. Kde se to vzalo? Ohnula se probrusku ležící na zemi. Zasykla bolestí, zastavila se a pomalu se postavila. Zapomněla jsem. Díra v rameni. Zvedneš to? Musím to uklidit. Zvedl jsem brusku. Měla by si odpočinout. Nemůžu. Jsem tak trochu nesvá. Nahoře je můj šílený táta. V domě, kde jsem vyrůstala. Je to prostě trochu divný. Na baráku dělám ráda. Aspoň přijdu na jiné myšlenky, chápeš? Přikývl jsem. Aspoň se nenudím. Když můžu něco vylepšovat, cítím se líp. Celý dům byl hotové staveniště. V každém pokoji, který jsem navštívil, bylo něco rozdělaného. Jen velmi málo projektů ale bylo dotažených do konce. Júlie asi u něčeho nevydržela dostatečně dlouho. Seš v tom dost dobrá. Nelhal jsem. Dokončené práce skutečně vykazovaly známk pečlivosti a profesionality. Podle toho, co jsem se o Julii Shekelfordové stačil dozvědět, to ostatně nebylo nějak překvapivé. Díky. Ale dost už o mým pošahaným tátovi. Jsem ráda, že tě neubudal plastovou vidličkou. Než jsem ho pustil na záchod, zkontroloval jsem, jestli tam není zbraň. To už jsem udělala za tebe. Sáhla do zadní kapsy a vytáhla revolver Ráže 38 Detective Special. Koupel vás číslo tři, mám je poschovávaný všude možně. Oh, ty seš vážně holka podle mýho gusta. Usmála se. Díky, většina normálních lidí si myslí, že jsem agor. Nasrat na normální lidi, jsou nudní. Bylo hezké slyšet, jak se směje. A na pokládání podlahy seš trochu moc zraněná. Co kdyby směrači provedla po hlavním stanu alabamský památkový společnosti? To bych mohla. A mimochodem, ještě jsem ti nepoděkovala za záchranu před chrličem. Bylo to na můj vkus hodně těsný. Mimoděk se dotkla obvazu na hlavě. To nestojí za řeč. Docela dobře řídíš. Kdyby nás ten debilní kamionňák nějak nechal předjet, mohla jsem jim pláchnout. Kretén, souhlasil jsem. Prohlídka? S radostí. Rodinné stavení Shekelfordu bylo impozantní budovou si patřilo mezi nejkrásnější domy Starého Jihu. Pocházelo z doby ještě před občanskou válkou a bylo korunou někdejší obrovské plantáže. Před mnoha věky byl dům správním centrem pro tisíce akrů lesů a zemědělské půdy. Dědici původních stavitelů prodali nemovitost spolu s pozemky prvnímu reji Shacklefordovi téměř před stolety. Z tohoto okna je vidět na původní ubytovnu otroku. Teď je tam trochu prázdné místo, ale základy jsou pořád viditelné. Když jsem byla dítě ubytovna, ještě z posledních sil stála. Julie ukazovala ze zadních oken v hlavní chodbě. Zapálila se mi, když mi bylo 12. Proč? Nějaký protest proti nespravedlnosti? Mladá holka snažící se napravit chyby minulosti? Nic tak znešenýho, S bratry jsme zkoušeli po domácku vyrábět na palm. Rozpustili jsme polystyren v lahvi s benzínem. Jsou z toho nejlepší molotovovy koktejly. Jeden jsem ale hodila trochu špatně. Měla jsem štěstí, že nevyhořel hlavní barák. Ah, to byly časy. No, to chápu. Když jsem byl malý, udělal jsem něco podobného. S bráchou jsme postavili trubkovou bombu. Velká věc. Skoro celý rok jsme tátovi po troškách kradli střelný prach z přebíjecí místnosti, aby nic nepoznal. Smíchali jsme to s hromadou dalších věcí. Když rodiče nebyli doma, odpálili jsme to na dvoře. Výbuch byl trochu větší, než jsme předpokládali. A veril do země metrovej příkop, zničil přívod plynu a donutil celý sousedství k evakuaci. Není divu, že o tobě federálové vědějí, odpověděla. Zajímalo by mě, jestli všichni budoucí lovci monster zamlada vyhazovali něco do povětří. Odost možná, aspoň ti, co se dožili dospělosti. Hele, dokud jsem vás nepotkal, byl jsem počestný občan. To určitě. Každopádně jsem byla smutná, když stará ubytovna od vyhořila, vyhořela. Byla jsem jenom malá holka. Nechápala jsem, co symbolizuje. Teda věděla jsem, o co jde, ale neuvědomovala jsem si souvislosti. Jich má za sebou pohnutou historii. Hele, moc se ohledně otrokářství nerozohňuj. Vyrůstal si na západě, o jeho nemáš ani páru. Moje rodina tohle sídlo možná vlastnila, ale to neznamená, že schvalujeme věci, které se tu děli. Mí předkové bojovali za konfederaci, ale pochybuju, že smrděli dolarem. O vlastnictví otroků ani nemluvě. Lidi si myslej, že jižani jsou rasistický svině, což je do jistý míry pravda, ale z větší části jsme se s minulostí vypořádali. Největší rasisti, jaký znám, nejsou tady, ale v politice. Bastardi domýšliví. Právě oni se pořád ohánějí rasismem a vysmívají se chudobě. To oni jsou skuteční bigotní lidi. Choulostivý téma. Asi jo. Ale Buba Shekelford ve své úplně první skupině profesionálních lovců monster zaměstnával černý. Nezapomeň, že to byl on, kdo vymyslel krédo flexibilní mysli. Nevztahuje se jenom na nadpřirozené věci, ale dotýká se i pohledu na svět. Zajímalo ho jen to, jestli jeho podřízení umějí bojovat a jestli se ve vyhrocených situacích zachovají chladnou hlavu. Byli to tvrdí lovci. Ani nechtějí vědět, co udělali s lidma z Kukluk z klanu, kteří se do nich začali navážet. O dovedu si to představit. Bylo mi jasné, že pro někoho, kdo se střetával s vlkodlaky a upíry, nepředstavovali magoři s bílými kápěmi příliš velké nebezpečí. Říká se, že pár nočních nájezdníků zakopal někde na dvoře. Prapra dědeček od té doby neměl s tímhle typem lidí žádný problémy. Změnila téma. Ukážu ti taneční místnost, mám ji z celého baráku nejradši. Otevřela dvojité dveře a zavedla mě do prostorného pokoje. Všude byla spousta místa, kolem zdí byly nastavené zdobné starožitné židle a ze stropu vysel honosný křišťálový lustr. Na většině stěn vysela zrcadla ze staromódního a už lehce zdeformovaného skla. Zadní roh místnosti vyplňovalo velké jeviště s nádhernými sloupy ozdobenými mosaznými prvky. Do druhého patra vedlo točité schodiště, které bylo stvořené pro jižanské krásky ze starých časů, aby mohly grandiozně vstupovat na taneční parket. Vešel jsem dovnitř. Mé boty klapaly po ošoupané dřevěné podlaze a vířily oblaka prachu. Představoval jsem si skupiny urozených žen oděných do konfederační šedi šlechtu z dávno zapomenutých dob a panství. Úchvatný! Tady jsem ještě žádnou práci neodvedla. Nechce se mi do toho pouštět. Asi to nechám bejt. Když jsme vyrůstali, nikdy jsme sem nechodili. Jestli má tohle starý místo nějakou duši, skrývá se v téhle místnosti. Nechávám je proto zavřenou. Sledoval jsem její obraz v jednom z mnoha zrcadel. Rozpačitě si nadspala ruce do kapes u džínů. Vím, že to zní hloupě, ale je to prostě tak. Chlapu, sice to nebyla tak docela pravda, ale přišlo mi to jako správná odpověď. Přestože v této místnosti nezazněla hudba celé generace, musel jsem odolávat pokušení, abych ji nevyzval k tanci. Ehem. A když půjdem tudy, dojdeme do hlavního obejváku. Ten jsme trochu používali, když přišli nějací hosté a tak... Následoval se je dvojitými dveřmi do další mnohem méně honosné místnosti. Tady probíhala drastická rekonstrukce. Přes nábytek byly přehozené plachty a téměř všude ležely nánosy pilin. Pouze jedna stěna nebyla zbavena původní malby. Nacházely se na ní portréty Julijiných předků pět generací lovců monster a pár dalších lidí, kteří se rozhodli nevědovat rodinnému biznisu. Stejně je ale máme rádi, i když jsou divní. Malé pzde tucty. Většina z nich byla vyvedena v klasickém, formálním a trochu upjatém slohu, který se k prostému a praštěnému natyrelu zdejší rodiny příliš nehodil. První obraz spodobňoval Raymonda Bubu Shackleforda. Následovala malba jeho ženy a dětí. Po něm následovaly další generace. Na místě Raimonda II. bylo jediné prázdné místo. Kolem něj zde ale byl portrétu Přehršel. Skutečně úchvatný rodokmen. Poslední obrazy patřili lidem, které jsem poznával. Ray Shackleford IV. jehož jsem znal jako blázna se šílenýma očima, byl naplátně zachycen jako krásný muž s ostrými rysy. Jeho žena Susan vypadala téměř stejně jako Julie. Portrét mé průvodkyně musel pocházet z doby, kdy byla ještě mladší. Měl jsem pocit, že malíř její krásu dostatečně nezachytil. Vypadala trochu uměle. Malíře jsem ale neodsuzoval. Zachytit na nádheru nebyl snadný úkol. Malba byla zvládnuta po technické stránce dobře, ale ducha zachytit nemohla. Spousta Reymondů, musí být těžký se v nich vyznat. Je to tak trochu tradice. Tohle jméno dostane vždycky první syn. Já jsem ze sourozenců nejstarší, tak to připadlo mladšímu bráchovi. Ukázala na jeden z nejnovějších portrétů. Připomínal jejího otce. A kde je teď? Je mrtvej, řekla smutně. Už je to pár let. To je mi líto. Ne, padl dobře. Takhle odvážný člověk si lítost nezaslouží. Lze cejtit smutek, ale ne lítost. Svým místo na základně si zasloužil. Dostanou ho jenom nejlepší z nás. Co se stalo? Nevím, proč jsem se jí na to zeptal, ale prostě jsem to udělal. Než promluvila, krátce zaváhala. 1995. Na vánoční párty u příležitosti stého výročí lovců Monster patřil mezi 97 lovců, kteří té noci padli. Byl to ještě nováček, ale bojoval úchvatně. Měl si ho vidět. Byl to talent. Nikdy jsem ten příběh neslyšel celý. Pokynula k jedné z přikrytých pohovek. Posadil jsem se, Julie, vedle mě. Sledovali nás namalované oči jejich předků. Zabořili jsme se do měkkého polstrvání. Cítil jsem ve vzduchu chuť pilin. Byl to skvělej večírek. Lovci se umějí bavit. Však to znáš, rychlej život, bujarý večírky, předčasná smrt. Tahle filozofie padá u lidí s takhle nebezpečným zaměstnáním na úrodnou půdu. Byli tam všichni, kdo zrovna nedělali na žádném případu, takže většina. Odehrávalo se to v letovisku poblíž Gulf Shores, hned u pláže. Krásný místo, vybral ho pro nás táta. V té době jsem byla ráda, že konečně přestal truchlit, vylezl z archivu a začal komunikovat se živejma. Dlouhou dobu jsem si o něj dělala starosti. Netušila jsem, že to místo vybral jen proto, že bylo vhodné pro to zatracené vyvolávání. Odstrčila hromádku prachu. Měla jsem to tušit. To si nemohla. Nikdo to nemohl předpokládat. Já vím, ale to nic nemění na věci, že bylo mou povinností to vědět. Jsem historická výzkumnice. Mám být ta, která má všechny odpovědi. Je to moje práce a tahle záležitost se mi odehrávala přímo před nosem. Věděla jsem, že je táta smutný kvůli ně smrti, ale nečekala jsem, že udělá něco takového. Letovisko bylo jeho místo moci. Až později jsme se dozvěděli, že stálo na bejvalým posvátným indiánským pohřebišti. Byla to jeho šance, jak vytrhnout svou ženu ze spáru smrti. Zatímco jsme se bavili, umístil do archivu bombu. Nikdy jsme nepochopili, co tím sledoval. Informace, který potřeboval, měl v hlavě a tak asi chtěl zničit knihy, které obsahovaly věci, díky nímž bychom ho pak mohli zastavit. Jen pro jistotu. Ale to je jenom moje domněnka. Velká část archivů každopádně schořela. Vzdychla, prohlížela si portrét svého otce a snažila se z namalovaného obličeje pochopit, proč to udělal. Pak pokračovala. Byli tam všichni lovci, co tam mohli být. Dokonce i ti ve výslužbě. Spousta manželek, manželů, přítelkyň a druhů, milenců. Byla to skvělá velká párty. I barmani a kuchaři se rekrutovali z lidí, kterým bylo jasné, o co jde. Byli to lidi, co věděli, že monstra existují a věděli, co jsme zač. Nemuseli jsme se přetvařovat. Na tom večírku si nikdo na nic nehrál. Nevím, proč si táta přál zrovna takového obecenstvo, ale dostal ho. O půlnoci táta vešel do prostřed tanečního parketu, udělal kruh krví a řekl pár slov. Myslím, že si většina lidí v jeho okolí myslela, že je prostě ožralej. Viděla jsem ho, jak to dělá. Nechápala jsem, o co jde, ale věděla jsem, že je to zlý. Bylo mi jasný, že se něco stane. Mluvil čím dál hlasitěji, skoro jako kdyby měl megafon. Slyšela jsem téměř všechny existující jazyky, ale tenhle ne. Ať to bylo cokoliv. Nebylo to nic, co by bylo určený pro vyřčení lidským jazykem. Krev začala hořet a podlaha pod ním zmizela. V podstatě se celá otevřela. Byla jsem dost daleko a tak jsem neviděla, kam díra vede. Někteří ale ano a okamžitě zemřeli. Co to bylo? Julie vypadala při vzpomínání dost otřeseně. Trhlina na místo, o kterém nevíme, co je zač. Říkáme tomu peklo. Ale tak tomu není. Je to jen náš způsob pojmenování věcí, které jim nerozumíme. Ale je jistý, že to bylo někde na zemi. Z začaly vylejzat věci. Zlý věci. Vůbec si nedokážu popsat. Začaly masakrovat všechny kolem sebe, jako by lovci byli z papíru. Tátu v plán nevyšel. Úplně se zvrhnul. Při vzpomínce Mimoděk za těla pěsti, sevřela čelist a oči se jí zlostně zúžily. Bojovali jsme. Bojovali jsme tvrdě, ale byli jsme zastiženi v nejméně vhodné situaci a ty stvůry taky nebyly zrovna slabí. Z díry vylejzela každou vteřinu další a další monstre a nebralo to konce. Dokázali jsme je zastavit. Zabíjeli jsme je, až jsme byli popá zavaleni jejich ostatky. Nemohli jsme se stáhnout, protože z trhliny lezly další a další nepřátelé. Kdybychom se u brány tehdy vzdali, zamořila by monstra celou zemi. Neptej se mě, jak to vím, ale prostě jsme to tak nějak věděli všichni. Každý metr, o který bychom ustoupili, by navždy přestal patřit do našeho světa. Začal by patřit jim. Všichni stáli a bojovali. Neutekl jediný lovec. Vzal se mi za ruku. Třásla se. Neměli jsme ani zbroje. K čertu, vždyť já na sobě měla akorát rostomilý černý šatičky. Měli jsme akorát pistole. By u sebe samozřejmě měli všichni, což je pochopitelný, když uvážíš, jaký lidi na té pařbě byli. Několik lovců se dokázalo probít ke svým autům protěžší zbraně, ostatní mysleli dopředu a poschovávali je na různý místa budovy. Po pár minutách mi došla munice. Zbyla mi akorát noha od stolu, kterou jsem používala jako Kej. Můj brácharej stál vedle mě s rozbitou flaškou od piva v ruce. Viděla jsem, viděla jsem, jak mu něco vytrhlo střeva z těla a obhodilo jimi strop. Stvůru jsem zabila, ale už bylo příliš pozdě. Ani jsem neměla možnost ho při umírání obejmout. Měla jsem plný ruce práce s bojem. Uběhlo několik tichých chvil, než se zase dala dohromady. Nadzbyhla brýle a utřela si uslezené oči. Omlouvám se. Ne, ne, to je v pohodě. Hned potom, co padl můj brácha, se začalo do trhliny opírat něco velkýho. Bylo to neuvěřitelně obrovský. Je těžký to vysvětlit, ale viděla jsem akorát zornici té stvůry, která byla velká jako celý tenhle barák. Trhlina se rozšiřovala. Monstrum se chystalo vejít do našeho světa. Granáty a rakety neměly žádný účinek. Kdyby se sem ta stvůra dostala, byl by to konec světa. Všichni jsme to věděli. Zachránil nás Erl. Vešel do trhliny. Zabil všechno, co se k němu přiblížilo. Za okamžik byl zase venku a tátu měl přehozenýho přes rameno. Když se táta dostal ven, trhlina se zacelila. Porazili jsme je, ať už byli čímkoliv. Pak jsme museli uprchnout. Celý barák začal hořet a padat. Vynesla jsem ven jednu ze svých zraněných kamarádek. Když jsme vyšli ven, už začala mít křeče. Chudák Piper. Stvůry z trhliny byly podle všeho jedovatý. Umřela mi v náročí. Barák byl v plamenech. Když dorazili federálové, ještě hořel. Hořel tři dny v kuse, nedal se uhasit. Když plameny zmizely, zbyla jen hromada popela a ohořelých kostí, který rozhodně nepatřily lidem. Zírala do prostoru, oživovala vzpomínky na mrtvé příbuzné a přátele. Mlčel jsem. Tři čtvrtiny původního počtu lovců byly pryč. A těch kdo byli příliš blízko trhlině, prostě odešli a už se nikdy nevrátili. Zemřelo tam tehdy 97 lovců a dalších 40 zaměstnanců letoviska a hostů. O pár dní později vydal soud pravomocný rozsudek a zrušil nás. Federálové mýho tátu odvedli. Ve zprávách pak řekli, že na pláž najel ropný tanker a začalo hořet. Obešla jsem hromadu pohřbů. O Julie, nevím, co na to říct. Sklonila hlavu a začala plakat. Objal jsem je a čekal, až jí to přejde. Vzlikala, neboť nedokázala zvládnout náhlý nával emocí. Už je to dobrý. Zvedla hlavu, potáhla nosem, ale pak hrdě vstala. A teď už to víš. Znáš celý příběh. A taky už ti musí být jasný, proč je mi úplně uprdele, jestli ten hajzl, co je s chodou náhodným otcem, přežije nebo chcípne. Pro spoustu lidí by bylo lepší, kdyby jeho černý srdce přestalo být. Jestli ale má žít, myslím, že je pro něj epletonský blázinec až příliš hezký místo. Kdyby bylo pomým, nechala bych ho v té trhlině. Způsobil příliš mnoho bolesti. Není to můj otec. Je to obyčejná stvůra. Radši zemřu, než abych se dívala, jak ho nějaký monstrum využije k rozpoutání teroru v mém světě. Já vím. Dobře, svýho brachu se milovala. Pořád mi chybí. A přišla jsem o přátele, o lidi, který jsem znala od malička. Nese za to veškerou zodpovědnost. Proto se k němu chovám tak, jak se k němu chovám. Omlouvám se, jestli to znělo tvrdě, ale raději ho zabiju, než abych ho viděla běhat na svobodě. Každopádně si prokázala obrovskou schopnost sebeovládání. Dík, že si mi to řekla. Byla to přinejmenším zajímavá žena a byl jsem stále zvědavý. co si dělala pak? Co ti myslíš? Po zrušení společnosti, než došlo k obnovení činnosti. Co si dělala? No... Posadila se zpátky vedle mě. Asi nečekala, že bude muset vyprávět dál. Vrátila jsem se do školy, dodělala si tituly. Chtěla jsem být aspoň chvíli normální člověk. Normální? Sám jsem s touhle myšlenkou zápasil, pochyboval o sobě, o svých volbách a schopnostech. Bylo zvláštní, že to samé říká superlovkyně monster Julie Shekelfordová. Zvláštní, ale uklidňující. Prostě jsem nějakou dobu nebyla šílenou lovkyní monster. Nebojovala jsem se zlem, nic takovýho. Studovala jsem, hrandila, sehnala si práci. Práce na tomhle baráku byla můj koníček. Taky se malovala. Ty maluješ? Trochu, odpověděla nesmíle. Můžu se podívat? Nejsem moc dobrá, možná jindy. Určitě to nebude tak špatný. Tak někde jindy. Erl pokračoval v lovu. Akorát musel pracovat mimo zemi a soupeřit se zavedenýma společnostma s podporou vlastních vlád. Milo, sem a jim podobní pracovali v zámoří jako lovci na volný noze. Tu a tam je kontaktovali, abych šla dělat s nimi, ale já je pokaždý odmítla. Chtěla jsem předstírat, že tenhle svět vůbec neexistuje. Je mi to jasný. Děde onemocnil. Byl natolik šokovaný činem svého syna, že skoro zemřel. Nějakou dobu tady žil se zdravotní sestřičkou, co se o něj starala. Určitě si dokážeš představit, jak mu bylo, když nemohl velet žádným lovcům. Snažila jsem se mu pomoct. Pořád mě přemlouval, ať dudělat s Erlem a s ostatními přeživšími. Odmítla jsem to, což mu na zdraví rozhodně nepřidalo. Slíbila jsem se, že rodinná tradice zemře spolu se mnou. Žádní šeklfordové už neměli nikdy lovit monstra. A co se teda stalo? Nedovedl jsem si představit, že bych prošel stejným peklem jako ona. Najednou jsem na vlastní rodinu začal pohlížet z jiného úhlu. Žádný můj příbuzný nikdy démony nevyvolával. Tedy aspoň jsem o tom nevěděl. Byla jsem ve škole. Na kolejích začaly mizet studentky, mladí holky. Policie říkala, že zatím stojí sériový vrah. Celá komunita byla k smrti vyděšená. Ale já věděla, co zatím ve skutečnosti je. Poznala jsem stopy. Zprvu jsem to ignorovala, protože to nebyl můj problém. Tenhle svět pro mě přestal existovat. Hleděla jsem si svý doktorský práce a studií. Přesvědčovala jsem sama sebe, že za to může normální lidský vrah a že se o to policie postará. nevyšlo to, co? Vždycky je všecko jinak. Další na řadě byla moje kamarádka. Dostali ji, když odcházela pozdě v noci z knihovny. Nikdy nenašli její hlavu. Byla to prvačka, v pohodě holka. Pokud si vzpomínám, pocházela z maloměsta v Illinois. Byla to moje vina a nesnaž se mě přesvědčit o opaku, protože to ze všech lidí chápeš nejlíp ovené. Vystopovala jsem u píry a našla jejich doupě. Byly to jenom mladí ucha, slapý, hloupý a hladový. Šla jsem do toho sama, bylo to poprvé, co jsem lovila na vlastní pěst. Celý den jsem strávila vrážením kůlů a usekáváním hlav. Postupovala jsem od rakve k rakvi, od díry k týře, Když jsem si myslela, že to za dne už nestihnu, našla jsem posledního z nich. Pak jsem pomocí po vyrobených Molotovů celou vědeckou budovu podpálila. Vraždy ustaly. Policejti si řekli, že se sériovej vrah prostě přesunul jinam. Až háře nikdy nenašli. Další týden jsem dokončila disertaci. Zakonzervovala ten hledům a připojila se k Erlovi a ostatním. Zrovna dělali na případu v Uruguay. O pár let později jsme byli zpátky v kšetu. Nikdy jsem se neohlížela zpátky. si ráda? <laughs> Co myslíš? Na škole jsem lhala sama sobě. Normálnost je iluze. Normálnost neexistuje. Pokynula na stěnu plnou obrazů. Tohle je normální. Tihle lidi jsou skuteční. Všechny věci, co jsem ti řekla ve tvým bytě, když jsme se tě snažili nabrat, jsou skutečný. Ano, opravdu tomu věřím. Opravdu věřím tomu, co děláme. Není to jenom obyčejná práce. Nedá se to dělat jenom pro prachy. Je to poslání. Seděli jsme tiše pod obrazy. Rozuměli jsme si, máš druhýho Brachu. Zeptal jsem se a ukázal na poslední obraz. Podobal se Julii. Nejd? Chce zabíjet monstra víc než cokoliv jiného. Kde je teď? V Světlu. Prošel poslední třídou nováčků. Podle toho, co jsem slyšela, si vede dobře. Postarala jsem se, aby se dostal do skvělého týmu, co ho udrží naživu, dokud zkušenosti trochu neotlumí jeho entuziasmus. Je mu devatenáct, bude se ti líbit. Je šílený, ale je zábavný. Položila ruku na mé koleno. Nevěděl jsem, jestli to dělá vědomě nebo bez děky. Každopádně mi to nevadilo. Tak tím prohlídka víceméně končí. Promiň, že jsem dala takovej průchod emocím. Julie, kdyby tě tohle nerozhodilo, nebyla by snad ani člověk. Díky za provedení. Je vidět, že tenhle barák miluješ. Je to tak, i když nevím proč. Jednoho dne to dám všechno dohromady. Mohla bych si najmout profíky, aby to udělali hned, ale to by nebylo ono. Je tady spousta vzpomínek. Najednou luskla prsty. Počkat, něco pro tebe mám. Vyskočila a rychle odešla ke dveřím. Hned jsem zpátky, jenom to musím najít. Seděl jsem na přikrytém gauči a čekal. Po několika minutách jsem začal být netrpělivý a rozhodl se blíže podívat na portréty. Shacklefordovi byly zajímavou směsicí lidí. Hrdinové, zločinci a všecko mezi. Postavil jsem se blíže ke zdi a zkoumal detailní malby. Než Julien děda přišel o oko a když mu ještě sloužilo celé tělo, byl to krasavec. Podobal se synovi a oba pak lehce připomínali Erla Herbingera. Nevěděl jsem přesně, jaký je mezi nimi příbuzenský vztah, ale na stěně žádný obraz Herbingera nebyl a na seznamu se ani žádný Herbinger nenacházel. Při prohlížení obrazu mě napadlo, že má Julie velké štěstí, že se podobá matce. Kromě brýlí a lehce staromodního účesu by klidně mohly být jednou a toutéž osobou. Bylo jasné, že šikovný spisovatel by dokázal rodovou historii velmi parvitě vylíčit. Vláda by pak ale určitě poslala někoho, jako je agent Franks, aby autora střelil do hlavy. Prázdné místo na stěně bylo zajímavé, ale nerazímal jsem nad ním dlouho. I zvědavost účetního auditora má meze, když je třeba řešit jiné věci. Julie se vrátila se zaprášenou dřevěnou bedinkou. Našla jsem to. Položila ji na přikrytý stůl a otevřela kovové zámky. Tohle se ti bude líbit, pane Magore, do zbraní. Opatrně nadzvedla výko. Uvnitř ozdobné krabice byly dvě pistole. Jedna byla velká, druhá malá. Tvořili pár. Do toho, prohlídni si je. Pistole byly vyráběny na zakázku. Tělo STI, větší zbraň, měla prodlouženou hlaveň, a disponovala nástavcem na baterku. Menší pistole byla odlehčená, jak to jen bylo možné, aby je bylo snadné ukryt. Pro blázna do soutěžní střelby jako jsem já, to byl splněný sen. Obyčejní lidé mají pornografii. Já měl časopisy o zbraních. Byly to nádherné kusy. Větší má tělo 12-11, vejde se do ní 14 nábojů Ráže 45 s prodlouženým zásobníkem 20. Do menší se vejde 10 ran, ale můžeš tam dát i normální zásobník, akorát bude trochu čouhat. Trochu jsem si s tím pohrála, takže obě pistole jsou při střelbě stříbrných nábojů spolehliví. Hlavně jsou neuvěřitelně přesní. Nejsou choulostiví, takže budou střílet i za blbejch podmínek, řekla hrdě. Otáhl jsem u závěr, abych se podíval do komory. Pohyb byl sametově plynulý. Zkontroloval jsem spoušť. Šla jako po másle. Byla to dost možná nejpříjemnější spoušť, jakou jsem kdy u zbraně viděl. Tyhle pistole jsou stvořené pro někoho s obrovskými rukama. Všimni si dlouhý spouště. Zvětšená dlaňová pojistka, takzvaný bobří ocas, Zmeršenej vypouštět zásobníku, aby ho tvoje velká tlapa nevypustila omylem. Lidi s velkýma rukama ale nemusí měnit uchop, aby vyměnili zásobník. A paráda, to si vyrobila sama? Je to jeden z mých starších projektů. Opatrně jsem vrátil pistole zpět do bedny. O jsou krásný, mnohem hezčí než ostatní. A to jsem tenhle týden držel v rukou hromadu kvérů. Zavřela bedínku, zajistila zámky a strčela ji ke mně. Byl jsem trochu zmatený. Tak na tyhle dávej dobrý pozor. Jestli je ztratíš, uškrtím tě. Ale, ale to mi je jenom tak dáš? A proč? Akorát se mi tu válej, vůbec mi neseděj. Hoděj se pro lovce s gorilýma rukama a ty teď žádnou pistoli nemáš. Moj bráška by je taky nepoužíval, je to blázen do kloků. Blázen pomatený. Navíc tyhle pistole musí používat skutečný pistolnický hrdina a za toho posloužíš i ty. <laughs> Považuji to za poděkování za záchranu života. Díky. Byl to nejkrásnější dárek, jaký jsem kdy dostal. Podívej, už musím jít. Řekla a znělo to skoro proviněle. Musím něco zařídit. Díky. Bylo jediné, co mě v tu chvíli napadlo. To nestojí za řeč. Mrkla na mě a odešla. Díval jsem se, jak opouští místnost a pak jsem znovu otevřel bednu, abych se na zbraně podíval. Nechtěl jsem před ní vypadat jako úplná padavka, ale prožíval jsem předčasné Vánoce. Smál jsem se jako idiot a udělal rozborku obou pistolí. V Bedince dokonce byla sada na čištění. Pistole jsem promazal a pak cvičně tasil. Po každé jsem vylepšil úchop, dokud jsem nedokázal podvědomě dostat mířidla vždy do správné polohy. Konečně jsem se přinutil, abych zbraně odložil. Musel jsem vystřídat tripa na stráži. Když jsem bedinku zavíral, něčeho jsem si všiml. Pěna v horní části byla trochu odlepená. Mezi pěnou a dřevem ležela obálka. Nebyla nadepsaná, ale uvnitř byla rukou psaná zpráva. Drahý reji, doufám, že se ti budou líbit. Když ti ten luska sežral ostatní pistole, myslela jsem si, že by ti tohle mohlo udělat radost. Postavila jsem je podle tvého gusta. Majlo mě naučil o výrobě zbraní všechno, co ví. Myslím, že se mi práce docela povedla. vy se vede lépe. Je celý natěšený a nemůže se dočkat oslavy z tého výročí. Bude to paráda. Nejt je smutný, že nemůže přijít. Earl se má dobře. Piper Kavanaugová je celá žhavá, až si s tebou popovídá. Myslím, že se jí líbíš. Je rostomilá. Měli byste se dát dohromady. Uvidíme se na večírku. Miluju tě, bráško. Doufám, že se ti budou pistole líbit. Julie 12. února 95. Pečlivě jsem lístek znovu složil, vložil jej do obálky a vrátil do bedínky. Tryp na mě čekal na verandě. Neponechávali jsme nic náhodě. Jeden těžce ozbrojený a opancéřovaný lovec neustále sledoval, jestli se na obloze neobjeví další chrliče. Samozřejmě jsme všichni měli vysílačky a člověk na hlídce se musel pravidelně hlásit. Kdyby nás tady bylo více, hlídkovali bychom v párech a střídali se častěji, ale vzhledem k situaci jsme se museli protáčet ve čtyřech. Holi sleduje monitory. Julie tady má nainstalovaný dost hustej systém. Nevzdaluj se víc než na 20 metrů od baráku, jinak aktivuješ senzor. Hlasejí každých pár minut. Podal mi RPG. Kdyby na pozemku přistálo něco podezřelého, nehodlali jsme se s tím mazlit. Mocný raketomet si dokázal poradit i s tankem, takže nějaký chrlič by nebyl velký problém. Už jsi z toho někdy střílel? Kámo, no dovol. Jemně jsem pohladil smrtící trubku. A když si s raketometem poradí pasáci kos z třetího světa, neměl jsem obavy ani já. Ve skutečnosti jsem z toho ale nikdy nestřílel. Majlo nám ukázal, jak se s tím zachází. A nemohl jsem se dočkat, až si z toho vystřelím. A když mým cílem měla být třímetrová kamena, obluda, těšil jsem se o to víc. Vlastně já zapomněl, že mluvím s bojovým účetním. Viděl jsem tady ale jenom pár brouků a jednoho ploskolepce. Myslíš toho zabijáckýho haťa? Zeptal jsem se a nervózně prohlížel zemi. Jo, ale bylo to ještě mládě. Měl bys vidět ty, co jsou k vidění na Floridě. Dokážou vylézt na strom a pak ti skočit za krk. Když se vyrazíš na ryby, klidně vylezou do člunu za tebou. Jsou to zasraní bastardi. Řekl mi s natolik vážným výrazem ve tváři, že jsem nepoznal, jestli se dělá srandu nebo ne. No, jestli mě budeš potřebovat, budu na vysílačce. Fajn. Už se chystal odejít, ale zastavil jsem ho. Hle, tripe. Jedna věc. Díky, že s nám přišel pomoct. Cením si toho. A kámo to neřeš. Herbinger potřeboval, aby sem šel někdo, koho federálové nepovažujou za důležitýho. To je celý. O, stejně díky. Pokrčil rameny a vrátil se do domu. Dveře se zavřely. Chodil jsem si raketomet na rameno a vydal se ráj.